Ki <Susuk> mana hukumnya saya cincipi sayur? Ibu, cici -ci -bi sayur biarpun satu timba tidak batal asalkan jangan ditelan sama sudah. Pusing banget belajar fikih itu yang kambang jangan susah-susah. Hah? Jangan ditelan sama. Satu timba enggak <tid> ditelan. Ya pokoknya sudah jangan ditelan selesai. Maka ibu waktu masak boleh ibu mencicipi sayur biar tahu ini asin atau tidak tapi ingat jangan ditelan. Kalau ditelan batal Jangan salah faham tentang oh seorang ibu lagi masak boleh mencicipi sayur. Mencicipi maksudnya hanya dirasakan di lidahnya setelah itu dilepeh dibuang. Jangan di ditelan baik. Selesai.